Shaduna la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu wa shaduna muhammeden abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Me falendirim i takon Allahu subhanahu wa taala. Allahu na falendaloim prit i fal edhe ndim kërkoj salavat edhe selamun pe pyengamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa anulehi salatu wassalam. Pastaj me shokët e tij, me familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili e ndiq rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dhe të dozojmë të të përmendim në ciklin e ligjëratave emrin e rrallës të Allahut subhanahu wa taala duke ndar disa çaste me ë mësimët dhe domethënjet e këtij emri të madh të Allahut te bareke wa taala. ë diskutuam në ligjëratën e fundit të këtij cikli emrin e Allahu xjelu ala el ghafir, ghafur, gaffar. Emri i rrallës tham se nuk do të kemi ndonjë rindërtim koranor nga se kur'an Ja është ashtu, ja është surra sulhashr në koro renditje, por të do të shkojmë disa pore studimeve të diëtoru ashtu siç kanë renditur emrat e Allahut te bareke ve teala. Emri i radhës është emri al-Qahir, al-Qahar. Al-Qahir, al-Qahar. Qord al-Qahir dy herë në Kur'an dhe qord al-Qahar në forma edhe më shtuar dhe përfortuare këtij emrit, diku 6 herë në Kur'an. Në ajetit Allahu të bareke Qëka dhe më dhënë el kahir Edhe el kahar Djetarë kanë diskutua dhe janë pajtue se El kahar është Dhe më dhënë të përkthejmë në gjuhën ton Njëlloj më poshtje E pa E pa rezistume Kër dikush e për më posht dika Dhe i s'ka mundë si në asë një formë Me rezistu, këso i thojnë Kaharahu A ne kanë dhënë djetarë të gjuhës El kahar, el galebetu O el e khidhu Min fauk kanë thonë djetar të gjuës, kahër i bjenë kur dikush të fiton dhe të kapë dhe të mposhtë prej naltë. Pro gjithdo kush i cili e fiton dikam prej naltë dhe kjo i cili humbë dhe pëson disfatë është nërta dhe s'ka mundës i me rizistu kjo naltë është kahër apo el-kahër. Andaj kanë thonë, thoi në rabotë, e khatë të humë kahëran i këmë kapë ato kahëran në kuptimin s'kanë pasë mundës i me me reaguhe. Ara për para kër kanë luftuhe, pra, që si kanë luftuhe? Kër kanë luftuhe, për që më kanë shkuhe pak para më njësit dhe i kanë, i kanë sulmue njërët, i kanë thonë sabaha hum, në mëndonë sabaha ju, ju ka vërsul. Andaj, nëse ka fituhe, dhe ta s'kanë basë mundësi me rezistu nëse zati njerën, pra, po folën njerën me njerën, atare i, i thotë, e khaktuhum ka haranë, pra, s'kanë basë mundësi ata as një levizje me e Thëtë zë gjëqë, el qahër fi vëdhe il arabie, emri qahër, në gjuhën arabe, apo si e kanë përdor arabët, dhe më thonë, rria er dhatu vë të dhëlil. Oshë, dhe më thonë, me e, trajtu dhe me estërvit di kanë derisat në poshtët. Kanë thonë për qemëllë, qahëra fulanun e na këte, kanë thonë filani, e ka bo qahër devën. Qëka e ko për qëllim? Devja a perangana tyra jo të tjetha që i ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në mesin e 100 devëve a gjejnë një që të bën ajo. Nëse na pojmë edhe nëpër devët bën, po jo çdo devë të bën. Jo çdo devë ulët dhe pranon pra me me me, me krisherbim. Atë ka thënë arabët filani e ka bëq qahr devën. Çka e ka për qëllim? Domthon e ka ndështrua derisa ajo tani mo i vendoset në shërbim. Kjo është për qëllim emri Allahu te bareke ve taala. ا اوptimi jussori emrat Allahu Jallaluhu Qahhar kaarna Qur'an Qahir ala Qahhar qatha thallahu tabaaraku wa ta'ala suran al an'am wa huwa al qahir fawqa ibadi wa huwa al hakim al khabir suran al an'ama yatatmudiyatu tallahu jallahu wa huwa al qahir fauqa ibadihi, wa hua lhakimul khabir. Gjithashtu, thëtë Allahu gjeluar në njëtën surë, ajtë i 61, wa hua lqahiru fauqa ibadihi, wa ju rësilu alajkum hafadha. Allahu është qahir, që këtu, mbi ropteti. Pra jo është lartë, ropti janë, po është, dha ju dërgo natyre, kuj dëstarë, me lektë, së atë ja u arrujnë njerëzve shpirta. Gjithashtu ku ardhë në 6 ajete, imri Allahu gjeluar në kah është njësoj sigur gafir, gafar, gafur. Ro, është e një të rraj, pa është është formuën në disa emra. Thëtë Allahu të barek e vëtër në surën e rrajt, ajeti 16. Kull hua Allahu khaliku kulli shejin, wa hua lë wahidu lë qahar. Thuaj është Allahu kryuës i gjësëndi. Dhe kemi përmejnë, kujti kujtojtë, i bënkaj me duzijetët, mësë shumë të që kanë dihmonë me kuptu një ajetë apo një hadith pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, oj kontekste, konteksti çka do të më dawn, çka ndodhi para dhe pas këtij teksti. Për shkakun se do të gjithë më thon, si është më më lehtë të më kuptoj në një ajet apo një hadith, i themi, shiko kur ka zbrit, për kan ka zbrit, cili u kaën shkakun që e ka nxjitur zbritin e kësaj, apo cili u kaën shkakun që pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam më ka thënë një hadith. Ajo tamam ti ta çercon se hadithi ku ku e ka dhënëse nëse nëse e marr në të shkëputme Aderaburja mund të ski mundsi më e kuptuar ku e ka dashme me me me, me than Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem atë do të thoni. Sheq Allahu te barekehu teala thot Allahu është krijuesi i gjithë sendeve. Por çdo send është nën nën pushtetin Allahu të barë kjo pas e Allahu te barekehu teala. Pastaj thot wa huwal wahidul qahar. Allahu është një vetëm. Al-Kahar, kjo është forma më e shtuar dhe përfërcuar e më të Allahu gjelë al-Kahir. Gjelë al-Shtu ka thënë Allahu gjelë në surën ghafir, a i të gjashmën djetë, limen il mull kulli ome lillahi -wahid il wahid il-Kahar. Thëtë Allahu të barë kjo e tala, i kujtë është pushtet i sot, i Allahu të vetëm, i një, a i cilë është një, Kahar. Këta jetë, ka thënë për nga mbejrë i unë sallallahu al-Sellem, kur timpo shket kret kresat Allahu xherai i kap çije tokat kret gjithçka ka krijuar dhe thot ana al malik ana al jabar uni jam mbreti uni jam jobar kemi përmend dhe Allahu xherai thot liman il mulku li al yaw i kujt është pushteti sot kush ka mundu përgjigj ash ka kush mundu përgjigj thot pejgamberi sallallahu alahu ve thot lillahi al wahid al qahar inshallah 1 ska përveshina Al-Qahar. Këtë janë ajetët në drogës dhe janë disa prej ajetët e tjere, së të kanë orë kjo e mëri Allahu të barë i kjo tala. Djetar të muslimala kërë i kanë në folë për emën Allahu gjilu al-Qahar, kanë përruve disa prej, do më thani vë definiciona, dhe di përmenë me disa prej të tjere, thotë qahir i mëgjeriri, rahmehu Allah, thotë el-mudhellilu, el-musta'bidu, khalqahu el-ali alejhim. Thotë qahir i mëgjeriri ësht mudhallil është ai i cili jo vetëm ja ja e mposh pjaul kokën robit, jaul kokën, kris ez el musta'bid, ai teli ban rob dikan, i cili e ka bërë rob kresën e tij. El ali alehim dhojumbita subhanahu wa ta'ala. Ado tidh men ibn, -ibn, -ibn jarir për këtë arsye ka thënë Allahu xhelalu ala fuqa ibade. Tamam. Për të supozojmë kështu, nëse dy njerëz zi rrokun, acaro, kanë kompleta apo di pal kanë luftë me as njerëzve. Apo kres me kri temi nëse njona e ka fitue, temi e ka kaharahu, ka mirë po kjo nuk vlemë për Allah në të bare kjo e tala, sepse Allah u s'ka rezistence, no, Allah u gjelua kër e mposh dikan, ne vedhemi mposh në kuptimin, më, e, sa me e kuptu për ndryshë Allah, kër kusht nuk i ka rezistu, që a i t'i doje e tani e mposh ta, e mposh ta këtë këtë kët krijezë. Andoj thot i me gjeriri, ka thonë Allah u të bare kjo e tala, kër e ka përmen kër e mërë, fë që mos të të shkoj e mendja se ka fitu dhe ka më posht duke, duke, pra, luftum e në fund të mujta. Jo, Allahu Gjelluala i më poshtë ropër i të tina pa asë në lojë rezistencës. Nga se s'ka mundë si krije sa me i rezistu Allahu Subhanahu wa ta'la. Ta Thotim nuk e thiri, në shpikimin e imit Allahu Gjelluala el-Kahir, hua ledhi khadaat lehur rikab, ati të cilit janë nënshtruar qafat. Pra, në s'ka mundë kuptimin kurkus nuk i reziston Allahu te do ta shohme kafirin dhe pa besimtarin se inashtot Allahu te bareku te ala wazallat lahu aljababira dhe an ulur para ti kriminalet krimlloj wa anat lahu alwujuh dhe ftyrat i dreituar me porule kaj u qahara kull shay ayaka bo n qahr n poshte çdo sa n se ka ekziston wa danat lahu alkhalaik te gjitha krijesat e prejës në logarim përë allahu të barëke vëtala, vë të wadhaqët li adhëmët i gjelalëhi vë kibrija i hë të gjithë të krejësët ulen dhe vendosën për para malështis dhe shkëllëqesis dhe kibrija së allahu të barëke vëtala. Thotë khattabi, el qahar hua lëdhi qahar al gjababirate min utati khalqihi bil uqubati vë qahar al khalqa kullahum bil mod. Khattabi, qëfar thotë këtu normalt Nëse sharon neve, nëse thejme neve, Allahu i më poshtë të gjithë. Nëse të të dikush, po ja, i shomi kriminal, pa vësituar, të të nuk ibin, të, vë tëra, të të khattabi, të të të të këtabin, të të të këhar, është taj cili, i më poshtë gjëbë e biratë, kërëm dhejtë, minë ëtëti khalqihi, nga rebelet e kryesave të ti, me të shka, bilë ukube. Këtu bilë ukube, me ndëshkejme është për po në khiratë. Allahu i më Nërsa në këtë dunja, nërsa në këtë dunja, i nga më posh krejtë kriesat, Allah të barë kjo e tala, me qka? Me vdekin. Nërta një se dhëtë digosh, që që në poshë Allah të gjithë kanë? Vdekin. Andaj nuk ka ndë një kries, që ka mundësi me i rezistu vdekis. Qoft, aj, kush dhe qoft? Andaj Allah të barë kjo e tala, thëtë khattavi, se emri ti el qahar, dhe më dhënë se nuk ka rezistën zë për para vdekes të cene ka shkujt Allahu të bareke u etela nërse kam përmën djetarët edhe shumë prej manave të kahërit disa për të të të të kanë tanë, prej emrit Allahu gjelëa el-kahar është sa Allahu gjelëa luhu për qemull ka caktu për robrit mërzia piklime, sëmundje, shëtësime vështisia, varfëri fukarallët eksë shumëra për i telasheve dhe nëgjyrave ndrësh me tjetës kretë këto a ka mundësimi larg Junqom qom të njeriu e kau materiale, mir po qahri i Allahut, mbi ta ku ku shfashet ku nuk oj knasht. Edh s'ka mundësi mi largu kta. Po jun punon tani jetën, s'ka mundësi mi largu nga vetja, që s'jam, doon, kapra njerëzve Zot, gjitha i kanë, edhe në fund, pra gjendja gjendjes ti apo uh, gjua gjendjes ti thot kur jos ka. Në kuptimin se nuk jam i knasht me atë çka, çka e zot noi, anda gafon direktorat, krej ta laramani të jetës, për evoshtirsive dhe rëndesave, të si dhe ti ka kjo jet, argumenton se Allahu gjelluar është el-kahar. Tha di bënkajim, el-gjauzije. ن بويزينتي وكذلك القهار من اوصافه فالخلق <تصفيق> فالخلق مقهورون بسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان فدي بن قيمه جازينه بويزينتي فالله جثوش قهار بريتسيه تتي فالخلق مقهورون بسلطان كريد كريسات يان بوستر بسلطان سيلو سلطاني سلطاني والله مثلا الله تبارك وتعالى كرك تريغوس محمد صلى الله عليه وسلم دو تفيتون شكا يكا ثان ka thon kushdo që e nervozon apo e bën von të gërditshë fitoren e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam let hip and chill dhe ta kaputë fitoren po shiko prò kerkesa a lot hip and chill çfarë argumenton skollon si në komunsi kurqosh me emrit të Allahut te bareke u taala gjithashtu ka përmendën një kainë jozie para se ti përmendësa për dobbi vetë kanë zer dietart dhe mësimeve edukative nga ky emër në kainë jozie në emrin e Allahut te bareke u taala e përmend edhe një domethënie shumë interesante ku thot emri Allahut te bareke u taala al qahar la yekunu illa wahida e ky është një domethënie shumë interesante thotë kainë jozie emri Allahu jallal qahar çka ardhën kur'an nuk realizohet postë një. Por këtë emën realisht në ekzistencë s'ka mundësi me pas dy. Për çelësi arsye, thotë shto. Illa kana ma'ahu kufun lahu fa in lam yaqharhu lam yakun qahiran al-itlaq. Thotë, sikur Allahu të kishte pas dikën rival. Sikur të Allahu xheloa të kishte pas dikën rival. Kuf çka çka do të më thonë surën Uh, ikhlas, kërkullu allahu ahad allahu samad, lemjelid vë lemjulet vë lemjekun lehu kufuen ahad, që ka dhe mund lemjekun kufuen s'ka dikush është i barabart në cilën do barazi që ka mundësime njëme me ishkue, uh, në mundon precisive dhe emre të allahu, as kush nuk është i barabart thotipën ka jimi, emre allahu të këhar së mundët me eksistu të dy për cilat nësye sepse nëse eksistot një rival argumenton se nuk e kam posht nuk e kam posht Plotësisht Wa in qaharahu lemjekullahu kuf oen E nëse më posht Atar ajnë nuk është rival Ja Allahu të barëke Wa, wa kanë lë qaharu Wahiden Atar mbetët qahar vëtën për një Pra, ideja i më në qajmë i ljozijet që fardot Ska mundësi Me egzistu Pra, zotrim i plot I këti emri pos njënit Kush është ai? Allahu te barekuhu teala. Argument se me do po më eksistoj veçnia që si është bind, i blet që nuk ka realizu, e ka realizuar emrin Qahar. Se çenjani thot, un sjam bind. Mir po Allahu te barekuhu teala. Kritika nënshtrua, a do s'ka mbet dikush që do të thonë i reziston Zotit te barekuhu teala, andaj bet, e ka mbet emri Allahu xelalu ala 1. Sepërkatë msimeve, ka shumë sime, do të përmend disa prej tyre. Domthon cilat janë simet që duhet neve t'i etsojmë, të ruajmë me jetunë në hijen e Këtër e imrave, imre Allahu qëllu ala filë mështë vezër, mësi mi parë që kanë zinë djetarët, është që në haqiqatin e qahrit, qahar, është vetëm Allahu të barëke vëtëala, është vetëm Allahu të barëke vëtëala. Nëndaj s'ka mundë që askush me leviz diqka, me realizu diqka, në projektuar diçka pos me, me lejnën e Allahut te bareke ve teala por nuk ka as fizikën tonas, as shpirtëtonas, mendjen tonas, diçka qe lëviz vetëm zot me lejnën Allah e Allahut te bareke ve teala. Allahu zoti unjeli el-jalalu, doon para i madhështisë e librit te tij se ne shfaqar roshem nuk i nuk i vorejnë nga disa prej ayeteve se Allahu unjeli el-jalalu e tregon madhështinë e tij. Njëna prej madhështive më të mëdha në Kur'an Çeka por më të Allahu Gjallë në Kur'an e kanton dietarë se është për argumente se Kur'ani është hak, kanton se nuk kemi pa dikun dënimbrat në eksistencë, çka muit më thon dikujt, për shembull mosmubind. Rombrat në dunjë, sonë më thon dikujt mosmubind. Apo për shembull, ti lejo të më më rebelohet. Se ekziston, nëse ekziston frika e mautit, pushtetit. Ndërsa në Kur'an na e jën çka, për shembull thot Allahu te bareke vetalla, faman sha falyu min waman sha falyakfur. Kush doje let besojë, kush doje let bojë kufër. Por pra pamëllallahu i thotë, kush doje let besojë në kët Kur'an, kush doje let mohoje. Po pra kush doje do të thojë që Kur'ani nuk është hak. Kush doje mos ta besojë Allahu në kuptimin se, çfar, nuk i diush. Dhe nuk mundot kurkush me të tonë ç'është tuje. Po sikur ish cili nuk mundesh më dal pikë kontrolli. Por Allahu i thotë kush doje në këto një mos besojë. Çka ka po për qëllim? Nuk e ka atë që është legjitime mos më për mos më besu. Po osht se nuk i ik Allahu xhel xhel, po çka dush ban, çka dush ko, çka dush me no. Në ditë vjen dhe jer llogari. Andaj Allahu te bareke ve taala shombra e te Kur'an ora, thot njëherë për shembull, leyti ata. Për shembull i thot Allahu te bareke ve taala pejgamberit s.a.s.l.em, fa afu anhum, leyti ata. Fospah, boh, pa toleran në kuptimin pritet edhe pak. Apo për shembull i ka thënë Allahu te bareke ve taala, thu wa atra, pritni edhe na po pritna. Kullë fënë të dhiru, fe inë në, fe inë një me akuminerë më të dhirinë. Thuaj, pra përvesim të arve, pritni edhe unë po presë. Para më do dikush me të tonë dikujtë prit ti. Pra, prit në qëta shka jetë u menuë, prit qëta shka jetë e mohuë, dhe unë e po presë. Kjo argumenton dhe se se Kurani në qasin qëka e ka ndaj njështë dhe cile ashtë, që kjo është e vërtet. Po ti në se ta mërmenja, mës me besu, mës se beso. Sepse aj se ti jap liriti këtu me me me, me manovrua se sunihik ne dit prej ditve i shkon Allahu subhanahu wa taala. Allah jikon për shembën surën El Anam, t'i them në përmendom, ku teksti i cili e tregon se Allahu gjeloa nuk i dal diçka prej prej mposhtjes dhe qahrit. Për Allahu te bareke wa taala wa huwa al qahiru fawqa ibade. Shiqon se në kontekst hol gamer, dha Allahu është qahir mbi robërit e tij dhe dërgon e kërobrit kujdestar hafadaten hatta idha gjëa ehadekumul motu të wafet huru suluna derisa kur ti vjen dikujna e gjelli për mi amur shpirtin ja marrin të dërguarit të ton wa hum la ju fërritun dhe ata kur nuk ja huqin shiko, emri i allot kahir dhe kahar ku ka ardh? në kontekstin sa Allah kur fledikush thot na ja kemi dërgu kujdestarin Pronëria kur fletëzor, Allahu i çon melek, nëse është për me vdek, e morë shpirtin. Nëse është për me elshu, elshoj. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem kur zgjohej prej prej gjumit mëngjes, Elhamdulillahi ellazi ahyani. E çka që është prej ahyani, çka do të më dhi, thon, falëndërimi i takon Allahu, prandërimi më i madh, minjoja më e madh, lavdi më i madh i takon Allahut, i cili më ngjalli. Dhe kjo është prej ahya Ku Korani, ju shikojve, jo më thot, faktikisht na një të njëjtën shprehje e ka përdorur kur e përkthejna rindëngjalljen e Qiyametit, një të njëjtën e ka përdorur pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Për pejgamberin alajhi wasallam kur ishi juprit jumit e ka manifestuar besimin e Allahut në emrin Allahut El-Qahar, sa al falenderojit o Allah që më mundsove mu tjuë. Pse? Se ka mundsi edhe mos përpasuandai i thoin vdekjes edhe arabët, po edhe popit e tjerë, së so është gjysma e vdekes, e gjumit. Gjumit e dojnë njerëzit, o është gjysma e vdekes, pëse, në sinjeri nuk ka në ta asinë vizje, po së frimarisë së tina. Andaj që ka Allah u të bare kjo të tëla, e ka siel ajetin, e, e, e, ajetin e, e gjumit, dhe maris e shpirtrave nga ona me lacheve, duke e manifestu emrën e tina, el, el kahar. Andaj, prej do bivit e sët, i marrim nga kyj, nga kjoj e imër, është në ruar lezër, sa as kush nuk i deli prej kontrolit Allahu të barë kjojtara, zhdo sen Allahu që e menajon me pushtetin e tina, apsolot dhe s'ka mundësia Allahu të përhanëve të ala mihik, asin sen. Mësimi i ditë se në duhet ta kemi parasysh në këtë kët kontekst, është se cilësia e kahrit e, zakonisht të kënjerëzit egziston me zhullun. Nëse thejmë i përshemullë, më poshtës, apo dhe nga dhënjëjës, apo dhe a i cili i fiton të tjerët zakonisht jashta emrit Allahut nëse dikush orvatët me emor ke tilsi zakonisht shumiset e rasteve ndodhë pro të mbretrit ndodhë shfar ndodhë zulumi Ando qikon në Kur'an për që një mund për inga beri jonë sallallahu wasallim, kër është urdnu se si me e trajtu begatin e tina ja ka përmenë Allahu që mëzbohët mëzbohët ka hart Tëtë Allahu të barëke wa ta'la, në surën wa t-duha, fa emma ljetime, fa la t-këhar. Kure ka përmendë Allahu të barëke wa ta'la, wa t-duha wa lejli dha se gjai, ka përmendë Allahu të barëke wa ta'la, a nuk kemi gjitë na tyje jetime, a nuk kemi gjitë të humër, pas ta kemi ullzuë dhe të kemi dhanë Qur'an dhe iman, a nuk kemi gjitë tyje të përshemblë fukara dhe të kemi pasurue, që i thotë pengamberi së zëllëm, Qa dhe më felat të kharë, mos ërvat në bita me mposht, mos ërvat në bita me me, me të regu e cisine kahrit, pra mos ëmundo të jata me, me, me, me ullë dhe me përçmue, dhe mos ëmundo më po kahrë në bita. Pse? Por qka këse njeri ju nëse ërvatët me e shfaç, këtë emër zakonisht eshfas, e shfaç me zullumë. Andë që këpër qemë me Kur'an, surë el-A'rafë, a edhe nënçeni zeta 7 se si Allahu xhele xhela tregon për Firaunin Firauni qenë më dawni mutekber i maf ai cili mundohet me me emposht me emposht tokon sa të Allahu te bareke uta duke tregu se si funksionon truri i sulumqarit ka thon Firauni se nuqtilu abnaehum wa nastahi nisaehum wa inna fowqahum qahirun Firauni kur ka është acaru gjendja me Musain alayhisalatu sallam në mbijt e Izraelit, po ka një lufta, çka i ka thonë se nuk katilu ibnahum. Këmi mi vran, kët bitë të tyre, bit dhe këmi mi lënë gjallë gratë të tyre. Çdo më von bitë të tyre dhe gratë të tyre këmi mi lënë gjallë. Pra, skuemi mi lën ato mundësi me pasueshtar, ndërsa gratë të tyre do të lënë të gjalla por çoptore. Pastaj ka thonë dhe ne mbi ta jemi qahirun. Dhe Firauni ka thonë, "Najina qahir mbi ta." Çka ka qosë ndaj imponoshna? Pra, loljëre kanë poshtë e kam po është ata. Andaj djetarë kanë zinë një mësim, se në besimtari, muslimani, zgudzon në me uquit me këtë emër. Asë në qofë se e hekme, po shemë ose që kemi përmenjë regullin, qofë nëse e hekme elin. Se thamë regulli vlen, se emërim me el, që është i shuar, vlenë për Allah, unë gjëllëvala. Qofë të dhe supozojnë me a hek elin, si kur që ka thamë, o inna, fokahum, kahirun, sepse nuk e gëziston kjo cilësi, të rovi pos me zullu, dhe sa të Allah u gjelual e gëziston me, me qfar? Me drejci, me drejci dhe me, me ilmë. Andaj, prejmsime që e kanë të djetart, është që njeri ju nuk gudzon në më përndjasu, dhe asë me u orvat, që ka, që ta merket cilësi. Andaj, për që e më muawije, ibnul hakem, e sullemi, njëni prej shokve, për ingamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Kur e ka përshkruajti pejgamberin për se pse ka përshkruajti Shigati i sa i muslim, ka thon febi ebi huwa ummi. Kjo shpreh jasht arabëve kur doin me me treguese doin dikan shumë, kanë thën për shembull qurban ndonajme te baba para ta, por në kuptimin gjithçka sakrifikoj për ta. Kur e ka përshkruajti pejgamberin për ton sallallahu alaihi wasallam, Muawiya ibn al-Hakam, ka thon febi ebi huwa wa ummi. Ka thën pasha babën themë ndonjë temë kuptimin e sakrifikoj. Ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'lima minhu. Sheq she apo skupon nga be ton sallallahu alaihi wasallam, th Muawiya wallahi nukumpo pa, mësues para ti dhe pas ti me dhënjet mësimit mod bukur se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi basha Allahun ma kaharani wa la darabani wa la shatamani. Kjo është pra regulli dhe jo strumbullare i boshti se si duhet me mësusi ms me përçue mësimin e ti. Shiko që ka thonë, pasha Allahun, ma ke harani, të e ka përdur kejfin, ka se harap do njëherë zëvensojnë kafin me kejfin, e ka përçelim, ma ka harani, ma ke harani, wadha dharabeni, nuk këm ka, pra, nuk këm ka, nuk këmë, sikur plot që bëjnë, me më poshtje, bane, apo s'ka, apo mundot me të reguë, pra, a, a, a, arrogante apo autoritet të, të parezistueshëm mbi ta. Po ka pas pejgamber sam raport me, me njerëzin në kuptimin, ka thonë nuk um ka posht, nuk um ka godit dhe nuk um ka shoh. Faut Anas si ibn Malik në një kontekst, thotë i kum shërbi pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe sallam 10 vjet. Ne pra ndomë i shërbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam suosit të njerëzimit. Thotë i kum shërbi pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe sallam 10 vjet. 10 vjet njeriu prand 10 dit me në, me me shërbim di puna i shkon siklet po palla mendoje me, me shërbie 10 vjet thot kurr nuk um ka thon për diçka që kam ka kërku me ba e unse kum ba pse se ke ba dhe as për diçka që se kam ba që ma kanë ndaluë e kam haruë diçka kam e ka por çonim për gjërat të zot sinë kuptimin e halladit e haramit apo ku frizë imanit po gjërat të zot ka kërkuish ku banë staf e masta ekso me rad prand nuk ka ndonjë urdhën apo ndaleçi unë kom kom neglizhu nata nuk kum ka thon kur pse se bone apo pse e bone eksemara por nuk kum gjet njeri mot edukativ dhe mot porçues të mësimit mot mot mirë se sa penga amberi sallallahu alaihi wasallam mësimi radhës mësimi i tret që ka nxjerrim nga nga ky emër i Allahut te bareke tuala osht se emri Allahu xhallal alqahir ne kuptohet dhe nxjerret nga kjo edhe te çejnurit i Allahu xhallal u mbi krijesat e tjera Prallahu ju aljalalu do t'amor me emrin e Allahu ju alala el ali el mutaal aqshmar do t'amor me na na le jeralta veçant se emri Allahu ju alala el qahar argumenton se Allahu ju bikresat e tij tat Allahu tebarake ve taala wa huwa el qahir فوق عباده Allahu huwa el qahir فوق عباده mbi robretina do kjo es mendimi i sahabeve tabiineve tabiitabeneve dhe gjith e historient e zot kan art pas pas tyre se Allahu ju alal çendron mbi arsh me çajnin e Tijna i ndar për krisave te Tijna Allahu nuk ka nevojë për arsh, por arshi ka nevojë për Allahun te bareke ve taala dhe arshi nuk e mban Allahun, pa Allahu xilaluhu e mban arshin e Tijna. Thot Allahu te bareke ve taala Arrahmanu alal arshi stawa Arrahmanu Allahu xilaluhu mbi arsh ujngritur, mbi arsh, mbi arsh ujngritur. Andaj prej emrave te cilat nen kuptohen nga im li qahar O është edhe sa është në bi krijesat e tina. O është në bi krijesat e tina dhe nuk ka mbi Allah unë gjilë zhelalu hu diska që shka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam oleyhi se fau ka këshej dhe mbi ty jozot s'ka kur gja. Kjo është mësimi të se në duhet a kemi parasysh. Gjithashtu prej emra vë të sati kam pormen djetarët është edhe se emri prej do bive të emri qahar është ennehu subhanahu hualledi qahar al khalqa gjemihan ala ma'arat ma e holl duhet ni vë mendit shtume emri Allahu el Qahhar ose Allahu jdo imponoj njerzit në atë çka ata s'kan mundësi mo rezistuo prej tham te emri musawwir te pamja te emri, si emri el Bari te formimi se apo njerit el Khalik dhe sa emri el Qahir Allahu jelesen dunia e vendos ni një njeri me ni vend dhe s'ka mundsi me dal prej asajna qofta jo pozitiv qofta jo mendje qofta jo Uh, intelek, që ofta jo elm, që ofta jo gjehel, që ofta jo ekshëmëra. Andaj, Abdullah i Mesudi kanë tonë në disa gjerë janë të kryjera, për tyre kanë tonë, sikur që është kry khalki, kryimi, edhe përshim, të kryjme kërimi edhe khulluqi. Por shumë, khulluqi, që ka të më tonë, uh, karakteri, tabjati. Ka të disa tabjati, që është vendosën dhe në mëndronën më. Vetëm me vëshqisi, shumë të më oja dhe prapa i këthejet në ta. Andaj, por shumë, të gjë njërin uh, me karakter të formum, t cjellëshem, edukativ, s'ki mundësi me ndru, dhe gje një tabiat të prisht, një tabiat shtremum, një tabiat dvrasht, s'ki mundësi me ndruhe. Andaj përshemën kanë thanë djetarët, emri allot e këhar është se i vendohën disa gjera prej tabiatave, prej ilmit, prej gjellit, pra, që mund t'i smunësh me bëhe të paralizumin me ec, smunësh me bëhe gjahilin me dit, dhe smunësh me bëhe dishpimës me dit, Pra janë jerat, Allahu i vë me qahrin e Tij, me pushtetin absolut. Para se të um Tina i ka vendosur disa zhëra dhe ato nuk ndryshuan. Atë për shembull njerëzit e trashëgojnë fjalën se ujku, pra kima nuk e ndron. Çka e kanë por çollën, pra edhe pse kjo fjalë nuk është e kth në absolute, pra, ka rezerva, mirë po, nga u shmorr, u shmorr nga ata se ata e kanë bënë krimin Allahut, ndryshimot të cilat ndodhin, pra janë tralla janë tralla duke pasur qëllim për shembull nëse njeriu formohet me një me ni karakter andaj për proceset se di kanë zer dietarët ose Allahu te bareke tuala i vendos njerzit në karaktere dhe tabiate dhe formimin e çka kanë mundsi ato më dal ato më dal për të dhe dëshmia është dëshmirë sa që nuk na e shofna funit, e për njerëz dhe muslimani i fundit muslimi pesë me radhë me këtë e thepfundojna kanë thënë dietar se emri Allahu el qahar nën kupton se është i vetëmi cili meriton të adhrojët. Argument, ka ndonë djetarët, sepse prej cilësive të zotit, i cili meriton madhuru, cili është a i cili, kur kush më në rezistu atina. Shemuneve, kur thejmë i njeri ju, pingamberi, melatja, gjinëi, nuk meriton madhuru, nuk meriton mulut, nuk meriton uluhije i bedë, pëse nuk meriton, Më jet pozitë më shumë që më pas pejgamberi me posë me laoc lao apo njëri mirë hoja diatorë, se nuk mund ritol modoru, nga se nuk i plotson cilësit e të adhuruarit. Pre cilësive të adhuruarit, cilat janë, është me cenim pamposhtur. Dorsa meleku është, me shumë, është info, i me pamposhtur, është i pamposhtur. Pi Allahu te barekehu te ala. Për shembull, Djibrili është më i fortë se melekët e tjerë. Për shembull, Djibrili është më i fortë sa melekët e tjerë. Pejgamberi janë poshtë, janë poshtë vekë kanë poshtë ato. Ek shoq marr. Njeri uan poshtë, mposhtë, edhe më shoq. Andaj Enr-i Allahu at-Qahhar ose i vetmi që meriton të bindën njerëzit atina, për çka s'është i pafazishtushëm. Dhe thot Allahu te bareke ve tala, huwalladhi yujiru wa la yujaru alayh. Ësht Allahu i cili e mbron kandoje dhe kur kush mund të më mbrojë për Allahu te bareke ve tala. Dhe kta e gjem vëllazër, për shembull, Yusufi alayhi salatu wassalam. Quluka bawd davet. Atyre dy shoqëve në burg çai ka, ka pas. Kur ju ka Kërë ja ka u shpegut të uhidin, i badetin, se i takon vëtëm Allahu i gjillu ala, i mani, se nuk gudzon mundjolos me diçka tjetër, përvec se në atë që ka, ka kërku Allahu të barëk i vëtala, që këtë cilin emër të Allahu të ja ka përmenjë? Së ta e mën ku? Në gjipt. Në gjipt, sa zotë të ka vasë? Të adhuruar. Plot, plot zotë të adhuruar. Kërë ja ka përmenjë se nuk merito në madhuru përvecë Allahu, لو كان مرتون معذرو بروح الله تبارك وتعالى شكا برمن يقبرمني الله جل وعلا القهار فالله تبارك وتعالى نسول يوسف اي 39 يا صاحبي سجني ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار شكو قاض الاودي شوك تما تبورغوت ارباب متفرقون ازوطه تشبرنار شكو صوتات بلوت زوطه كان باس a janë për të zotat të shpërndar, më të kajrit, apo Allahu. Nuk është mjaftu me katshë. Pas ta i ka përmen dhejmërat Allahu që argumendojnë se Allahu meriton të adhërot, ka thonë, El Wahid. Ajo është një. Pro, si është Allahu një, në cizit e ti, së shkërkush. Vetëma i ka. Dhe pas e ka thonë, El Kahar. El Kahar. Pro, pse, pse meriton Allahu mu, mu adhëruën? Që no, sa është Allahu xhele xhelalu kur themi neve apo kur para ashtu njerëzit pyetje për shemb pse Allahu xhena e përmendom? Ne e përmendom që javobin se nëse thot dikush na Allahu xhellala na, na ka kriju për madhuru, të adhuruar. Nëse thot dikush pa ka nevojë të mu adhuruar, na themi jo, po na kemi nevojë të adhurojmë ata, pse? Sa është i pamposhtur. Po ti nit ditë patjetër që mu balavazhume forcën e tina. Në kët rast s'ki qare, vetëm se me, me ju binda Allahu të bare kjo e tala. Andaj shiko Jusufi a.s. Kur ja ka, ka prezentu dhe u ka ofru e ibadetin e pastor, la ilaha illallah, dy shokve ti të burgut, ja u ka përmenë Allahun me të të në të nësi el wahid dhe el kahar. Pse u ka në nevojsh me këtu kahar, nga se Egypti ka posë mbretrin e fortë, Mi pusqai po, kaqan Yusuf alayhis salam. Ka qen këmbretësi, unë por jo, për shemb, ju, ju bindeni këtyneve këm postat. Këm postat, ja është bosht, ndersa mbretëria Allahu xhëlaluhu në këto postet. Ky ka vlerë shumë për imësinë mes ne vetëmë, me kaç, andaj në përgjithësi, ky është emri Allahu te barekuhu teala El Qahar, kush dëshirojë almunë të muko tie, të thjesive dhe shpjegime të ulemave, e lutem Allahun te barekuhu teala, që Allahu xhëlaluhu na banë robta atina ti nështrojnë në më <mim> vëlletin tonë, të nash pëplejnë, Allahu të barëk, e dhëshme Allahu në gjelalë, që zotë i hon të barëk, e dhëshme Allahu në gjelalë, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى امه وصحبه اجمعين اللهم رمضان مشهدت ميمان لوسف الله تبارك وتعالى جل جلاله و مسلمي حب جميعات لوسف الله سبحانه وتعالى عز وجل جل جلاله مسلمان كودج ان الله تنهمان يتيما المسلم ان الله تمن بولان فقراءكمرد الله تيسورون ظالمون درمد فيت تشطال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين